Лишився такий, як і він, старий побратим його Довбня. А з ним Багун і жив в одній хаті, радився в справах. Час, що минув від смерті Марини, опліч журби за нею, дав старому полковнику ще багато прикрого. Польські пани, покладаючись на умову короля з Тетерію, посунули на поділля. Богун же виряджав їх назад і по всіх сотнях свого полку сповістив – щоб не пускали панів на Україну озброєною рукою. Тетеря слав йому накази з погрозами, але вогун робив своє. Тоді, щоб гамувати впертого Вінницького полковника, Тетеря прислав йому наказ приїхати до Паволочі і бути Павлоцьким полковником. Вінницький же полк доручив слухняному своєму прибічнику. Цей лукавий універсал Тетері – Вразив Богуна в саме серце, і коли б тільки була жива Марина, він, запевне, зовсім покинув би службу, тепер же, лишившись бурлакою, він не наважився покинути працю і з великим болем та нудьгою в серці мусив попрощатися з повком, що їм керував 15 років, і їхати в Павлоч. Проте і там Богунові недовго довелося побути, бо весени він дістав наказ іти з усім полком до Білої церкви бо, як сповіщав Тетеря, Україна в спільці з Польщею починає війну з московським царством, що порушило Переяславську мову. Вагон зібрав свій полк і пішов в поход. А в Білій церкві старий полковник побачив багато новин. Пановколо гетьмана майже зовсім не було українських та запорозьких козаків, а все крутилося панки та наймене охоче військо, що звалося «Затяжним», і складалося з німців, угорців та поляків. Стародавні козацькі звичаї, що панували за часів Богдана Хмельницького, тепер зникли. У гетьманських покоях все одбувалося по панському, на польський зразок. Сам же гетьман намагався вдавати з себе короля. Розкоші, пиха, що були навколо тетері, не спинили богуна, і він під час першого побачення висловив йому свою догану. «Що ж це ти робиш, пане Гетьмане? Ми з славної пам'яті тестем твоїм Богданом все життя своє билися з ляхами за волю України. Річки рідної крові пролили, поки визволили її з панського ярма та спорожнили від польського війська. А ти оце знову напустив рідний край наш польського війська. Та ще хочеш і панів напустити» щоб знову ярмо на людей наших надіти. «Не по правді ти гетьмане чиниш, і не по Україну дбаєш, а, мабуть, про власну свою користь». Тетеря не звик, щоб з ним так говорили. Він аж позеленів зобрази, але здержав себе, і, вдаючи байдужого до того, що почув от Богуна, відповів гузливо. «А тобі, любіші, московці? Пробач, полковнику, я не знав того. Коли б був знав твої бажання, то поєднався б з Москвою. «Даремно глусуєш, пане гетьмане, мені однаково чужі поляки й московці, мені любіславні славні українські козаки, і на їхню силу та міць українського люду годиться гетьманові спиратися, а не на чужинців». Тетеря далі не сперечався, але взяв собі на серце помститися за образу і збутися впертого пертого полковника що сміє не коритися його наказом та ще й повчати його, як треба гетьманувати. Через кілька день до Білої Церкви прибув польський король своїм військом і разом з гетьманом та козацькими павками рушив за Дніпро. Спілка з тими, з ким 16 років воювали, дуже дивувала на Україні всіх козаків та селян і скрізь були чути гомін незадоволення з того. За кілька тижнів спільники дійшли вже до Глухова – маючи думку йти звідти далі в московські землі. Але глухівчани разом з кількома сотнями козаків, що там стояли, не схотіли впустити ляхів в місто і почали змагатися. Таке становище Тетеря визнав саме підходящим для своєї помсти. Не наважуючись нічого зробити Богонові, щоб не обурити проти себе козаків, він намислив збутися небажаного йому полковника з допомогою короля. А з тією метою він передав козацьке військо Богунові, як наказному гетьманові, а сам вернувся з під Глухова до Білої церкви, щоб звідтіля написати королеві на Богуна наклеп. Одного вечора, після того, як поляки вже кілька разів штурмували глухів, а глухівчани всякий раз давали їм отсіч, богун та довбня, сиділи біля полковницького намету та курили люльки. Чув ти, брате, звернувся Богун до побратима, якого я сьогодні дістав наказа від короля. Як скажеш, то почую, спокійно відповів Довбня, щоб я з козаками добував завтра глухів разом з ляхами. Довбня здивовано вийняв люльку з рота. Та там же наші козаки. То ж тобой є, що наші козаки. Так отож, королі хоче, щоб ми самі своїх братів вигубляли, бо тоді, бач, йому легше буде нас осідлати. А не діжди, католик проклятий. Адже не діжди, Іване. Ти того не вчиниш. Зрозуміло, не вчиню. Я радий би у гівчанам помочі дати, а не бити на них. І що воно таке повелося на Україні? Хто кому спільник, а хто кому ворог, я тепер ніяк не розберу. Ляхи, що завжди були нашими найлютішими ворогами, тепер, як Гетьман говорить, наші спільники. В Глухові ж сидять наші брати, а Гетьман говорить, що то наші вороги. Зажилися, брате, ми з тобою на світі. А через те й не знаємо, на яку ступити. Час нам на той світ виряжатися. Та що й казати, зажилися ми на світі. Та ще й здорово. А от під Глуховим глянь. Скільки зараз козацьких полків зібралося. А чи ти ж хоча б одного бачив з тих славних товаришів, що вийшли колись разом з нами та Богданом з Січі визволяти Україну? Жодного не бачив. Хіба може і ще такі, що були під ті часи зовсім ще молоді, а з товаришів наших немає нікого, всі вже полягли, всі спочивають. І щасливіші вони, брати, за нас, бо знали, що клали голови за волю України. А ми з тобою тепер і не вгадаємо, за що поляжемо. Бо вже не вороги нищать волю України, а свої гетьмани. На другий день Богун не виконав королівського наказу. Не дав помочі полякам, коли вони штурмували глухів. І глухівчани так погромили поляків, що король мусив зняти облогу і йти за десну. На поході він зібрав своїх прибічників на нараду з приводу неслухняності наказного гетьмана-богуна. Ставтись вороже до козацького війська король боявся, бо становище поляків і без того було скрутне од московців. «Могун – це найбільший запеклий наш ворог», – скаржився король під час наради. Він ще за часів Хмельницького не пускав наших землевласників на їхні українські маєтки і тепер не слухає свого гетьмана, чинить те ж саме і навіть мені не хоче коритися. Між різними порадами про те, як вгамувати непохитного козацького ташка, королеві найбільше подобалася вигадка коронного гетьмана Чернецького. Щоб прикликати богна та його підручних на нараду до короля, заарештувати їх в польському таборі і потай від козаків розстріляти, як бунтарів. Проте король вагався так вчинити, бо боявся, щоб козаки не помстилися за свого улюбленого полковника. Саме під той час до короля прибув посланець з листом від Тетері. І в тому листі гетьман застерігав короля, нібито богун хоче при нагоді передатись на бік Москви, і з допомогою московського війська захопити навіть самого короля в бранці. Король дуже зрадів, діставши такого листа від гетьмана, бо тепер, скаравши на смерть богуна, можливо було звернути все на гетьмана. Вититавши листа всім, що були на нараді, король вже не вагався, припоручив Чарнецькому облагодити справу з богуном, так як він пропонував, вживши всіх заходів до того, щоб козаки – не довідалися про те, куди подівся Богун. Епілог. Через кількі днів недалеко від міста Новграда-Сіверського та від річки Десни, в таємному закутку віковічної Діброви, стояв прив'язаний до великої Ялини славний козацький ватажок Іван Богун. Поруч нього – Прив'язаний до другої ялини стояв побратим його довбня, а трохи отдалеки від них купою стояли польські пани з своїм коронним гетьманом Чарнецьким. Спокійно, іначе з презирством, але без найменшого страху, дивився богун на своїх одвічних ворогів, польських панів, що набували рушниці йому на смерть. Його спогорда підняте, суворе і навіки, запалене вітрами обличчя, скрашали довгі, білі, як сметана вуси, та пишні рясні брови, що збіглися до самого перенісця, і вся постать оборонця волі України в порівнянні з його ворогами була така велична, як велична правда перед подіями неправди. Отакою полковнику діждали ми з тобою смерті. Обізвався до побратима Довбня. Мов, злодії в нас пов'язали та постріляють, немов мов, старих знеселених шкап. Не наші голови, брати вкриє сором, а їхні, – відповів Богун. Помирати нам вже час, і за життям я не сумую. А що крає моє серце перед смертю, що не бачить нашої смерті товариство і ніколи не довідається, куди поділися Богун та Довбня. Ніхто не розкаже дітям та онукам, якою лукавою зрадою взяли нас пани, як катували. Не заспівають по Україні про нашу смерть Кобзарі, як виспівують про смерть Байдена, чая та інших. І помре наша слава, як ми помремо, не лишивши по собі сліду нащадкам на науку. «Ну, попрощалися ви вже з життям», – обізвався до козаків Чардецький. «Спокутували гріхи, очі богуна заграли з-під сивих брів» глузливим вогнем, а в уста усміхнулися. «Пане Чернецький, бач, який ти тепер сміливий та грізний, коли я прив'язаний до Ялини. А чому ти не вийшов до мене на герці під монастирищем, коли я викликав тебе по-лицарському?» Чернецький насупився. Він був людиною одважною і поважав старого козацького полковника за його лицарство та його воєвничий хист, але богун був ворогом Польщі, і всього було досить, щоб Чернецький шукав його смерті. Чому не взяв гетьманської булави, коли король доручав їй тобі? Чи розумно ж ти вчинив? Не взяв ти, взяв тетеря. Присягни зараз на піднанство королю та на вірну йому службу, і я верну тобі волю. Не на те я, гетьман коронний, весь свій вік з вами воював, щоб на старість вам присягати. Вільним я був, Вільним і вмерти хочу. Ну, це твоє діло. А все-таки скажу тобі, хоч ви, козаки, і не присягайте нам, а як були ви нашим бидлом колись, так і знову будете. Товариші Чернецького зриготали. Віват, ясновельможному, будуть бидлом, будуть. Брешете, собаки, гукнули разом богуни довбня. Не діждуть і нащадки ваші, щоб козаки бидлом польським були. Напружилися з серця козаки, щоб порвати мотузки на руках та кинутися на ворогів своїх. Навіть ялини затрусилися від їх могутнього пороху, але Чарнецький махнув рукою до своїх товаришів і в ту ж мить пролунало більше десятка пострілів. Одгукнулися ті постріли луною по закутках темної діброви і зашуміли по розлогих біттях віковічних ялин, геть кинулися налякані пострілами звірі та птахи від поганого місця, де скоїлася ганевна подія, і знову в діброві стало тихо, як у домовині. Схилилися до грудей сиві голови українських богатирів, погасли їхні очі, а могутні, Вололюбиві душі їхні повинули в горішнє царство шукати правди на тім світі. З Дніпра на Дунаї Оповідання для юнацтва з часів скасування Запорозької Січі У козаків-запорозців вов дуже гарний звичай, щоб біля всякого статечного козака, не кажучи вже про військову старшину, був один або більше хлопців-недолітків. Ті хлопці в давні часи звалися Джурами, а пізніше – молодиками. Джура доглядав коня та зброю свого названого батька-запорозця, ходив разом з ним у походи і навіть в боєвищах ставав йому в пригоді, набиваючи рушницю, викрешуючи вогонь на люльку та приносячи пити. Таким хлопцям, джурам чи молодикам, доводилося під час свого юнацького життя зазнати багато всяких пригод та небезпеки, і через те, доходячи по робочих літ, вони набували собі великого хисту і ставали найзавзятішими козаками. Знаючи такий січовий звичай, запорозький козак Петро Рогоза, почувши, що його батько й мати на Україні померли, а брати Демко, Гнат та Василь лишилися без притулку, привіз усіх їх на Запорозьку Січ, не вважаючи на те, що Гнатові минув тільки тринадцятий рік, а Василеві всього десятий. А він зважив, що меншого брата Василя найкраще віддати, поки підросте на послуги кухарям до січових кабиць, середнього гната, щоб придбав доброго військового хисту. Він хотів віддати за молодика до полковника порохні, а що ж до старшого бурсака Димка, так того він прямо приписав до Плетнерівського куреня козаком, бо йому вже пішов 20-й рік. І той час, саме у 1772 році, Запорозьке військо лагодилося до походу, щоб разом з російським військом воювати турків, і через те до військового виховання молодих хлопців траплялася добра нагода. Одного дня, не відаючи нічого про думку старшого брата, середній рогаса Гнат порався біля його коня, аж тут до стайні прибіг якийсь молодик і загадав Гнатові раптом бігти до паланки. Хлопець знав уже, що паланкою в Січі звався Будинок, де жив Кошовий старшиною, та чинилися всякі розпорядки, і правився суд. Зляканий побіг він повстічовій курені на Майдан. І, проминувши церкву, побачив, що біля паланки стояв його брат Петро, а на ганку паланки, холодочку, сидів гладкий сивоусий та чубатий запорожець, держачи щось в руці.